«Запізнився ти з своїм стрілянням», – подумалося мені. «Був час і була нагода Від Сталінграда до самого Берліна. Але тоді ти не дуже рвався до стрілянини, а тепер у тебе сверблячка?» «Хай трохи виболикається, а тоді спитаємо, чого їй треба», – запропонував я. «Вона замучить нас до смерті?» «Не замучить. До того ж, це не я знайшов цю фраву, а, здається, ви, лейтенанте. Вона рвалася сюди так, що їй мало не підстрелив вартовий біля грибка. Тепер прорвалася і нема ради, хай говорить до кінця. Нас врятував Попов. Розгублений і знетямлений, як і ми з Козуріним, не знаходячи ніякого застосування для своєї звичної рішучості, він тихенько, задкуючи, усунувся. З розклекотаного словами німкені приміщення десь розбуркав свою невідмовну віру і попросив її зварити каву для незваної гості. В супроводі насупленого попова віра впурхнула до нашої нещасної обителі, мов білий янгол з небесними дарами на крохмалений мережевний фартушок, срібний піднос. Крихідні чашечки, над якими здіймається тонкий серпанок заморського аромату. Як на мене, то кухаль пиво був би тут набагато доречніше, вже не кажучи про щось міцніше. Козурін тільки покрутив носом на ті буржуазні аромати, зате знімкеною сталося чудо. Вона замовкла, заніміла, їй заціпило, її зсудомило. Дотримуючись субординації, Віра підійшла з підносом до Козуріна, але він милостиво кивнув у мій бік. Мені ж така, як то кажуть, снилася в належному оформленні, і я поглядом показав Вірі на німкеню, що літала очима слідом за підносом, ніби конотопська відьма на мітлі, і здавалася готова втопитися в будь-якій з чашечок повитих тонким екзотичним ароматом. А Віра танцівливо наблизилася до Німкені і ледь присіла, припрошуючи до кави. «Що?» – пробалькотіла Німкеня. «Кава? Мені? Справжня кава? Натуральна? Не ячмінь? Не жолоді? А справжнісінька ароматна чудесна кава, як у добрі старі часи? О, Боже, яка краса і яке блаженство! Навіть без цикорію? Чистісінька!» Вона сьорбала і присьорбувала, і щось лепетала, і вигукувала, знов лепетала, сьорбаючи, але то вже не було те шалене словоливство, якому ми не могли нічим зарадити. Тепер її можна брати голими руками. Попов знайшов геніальний хід. Слава Попову! Я почекав, поки Німкенія, насолоджуючись, повільно випила чашечку кави, якомога спокійніше сказала. «Тепер ми просимо, щоб ви сказали нам про свій клопіт, але буквально в кількох словах, як якомога точніше. Ми люди військові і любимо точність». Вона дивилася на мене слухняно і зовсім розгублено. «Може, не розуміла моєї каліченої німецької?» «Ви дозволите мені ще чашечку?» – несподівано спитала вона і усміхнулася якось ніби по-дитячому. І стала від тої усмішки навіть, мовби гарнішою». «Звичайно ж», – вигукнув я, – «поїти на здоров'я. Коли захочете, віра вам зварить ще, будь ласка». Я така вдячна, така вдячна. Тільки подумати, натуральна кава. Я вже забула її смак. Ми не могли дозволити собі такої розкоші навіть тоді, коли Гюнтер був головним інженером, коли він усі свої сили, всю снагу, все уміння віддавав фюреру, народу і армії. Я нічого не знала про той завод – у Ремшайді. Гюнтер ніколи не розповідав нічого, але знали одне. Незаплямовані люди на незаплямованих заводах. І Гюнтер був таким. Як його могли звинуватити в саботажництві? Це було після того кошмарного червневого дня 44-го року, коли якісь зловмисники підклали бомбу під стіл фюрера. Гюнтер опинився в концтаборі, і це був суцільний кошмар для мене. Дружина зрадника, уявляєте? Але я героїчно знесла все це і дочекалася кінця війни і того дня, коли Гюнтер нарешті повернеться додому. То що? А він повернувся тільки для того, щоб узяти деякі свої особисті речі, все краще з одягу. Я зберегла все до останньої ниточки і тоді заявив, що йде від мене, бо знайшов справжню жінку, яка відшкодує йому його вкорочене